këndojnë Fatihan ku i themi kllositon alhamdulillahi rabbil alamin. Le t'i diejim këto pyetje dhe për të qartësuar konceptin e drejtë mbi namazin. A është për ne ky namaz vetëm ulje dhe ngritje apo shumë më tepër se kaj? Përgjigjen këtyre pyetjeve si përherë në epohën e po nderuar En-Israma në studion e misionit Rruga e drejtë e Allahut. Me njëherë më basë përshkrimit poetik, vazhdojmë bisedo në studio. Namazi një nga adhurimet më të forta, nga lidhjet më të fëqishme mes njerëzores dhe hynores. Ajo është i vetë me adhurim që obligua në qedhë, në udhëtimin më rekullit të profetit të fundit, profetit që erdi më shirë për botën. Qetsia vjen me originën,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 kur dorzon gjdo gjymëtyr me nështrimin para mbretit absolut. Qetsia vjen kur dertet lehtëson me fjallën e par kur fillon të falesh, Allahu Akbar, fytyra buzëqesh se do të komunikoj me Zotin tim, zemra më dridhet, kur me ndoj përbadhin me mëshiruesin, falesin, të rëprohem para mëshires pa kufit të Rahmanit,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 kur je pjesë besimtarëve që jetojnë në paqe me shpirtrat e tyre qetësia vjen kur dorëzohesh në çdo kohë në çdo vend në çdo gjendje me frikë e shpresë me dashurinë nga thellësia e shpirtit përkujuesin që na fali na mëshiroj e me namaz na nderoj faleminderit o oh allah na fal o oh allah Të nderuar miq, kemi ardhur në studio mbas këtij projedhimi poetik që sapo ndoijëm, duke lutur Allahun të shpëlimë mira lezosin ton tashmë të, të njohur në çdo projedhim bujarizmën dhe do të vazhdojmë të flasim dhe jemi në rreshtin e bisedave për veprën e mirë. Sot do flasim për namazin. Oxh mirëservë. Nisë xhella. Allah ju urëtoj të zot. Oçi konstrojm lidhje e fortë mes besimtarit dhe curiosit i është namazi. Pse është lidhje e fortë? Pëllurim Allah në gjallëhu ala për të gjithat mire që ne ka dhenë, lusim Allah në madhënuar që ne japt mire në këtë bot dhe në botën tjetër, në bënd nga rap të ti të sinqerë nga dha që e adhururim Allah në gjallëhu ala dhe fitojnë shëllimin nga e në këtë bot dhe në botën tjetër. Të flasësh për namazën në i dheruar dhe të të flasësh për diq që është mëte përse veper, të flasësh për diq që është mëte p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 Ka planë në një brengë, e shqeson të dhe dhe që fezia, shpejton të namazë, më njërë, nga se është i dopt i varëfër, e ndin të mitën të pasigurët dhe shkon të menja të këzot një u ti. E, këtu jemi sigurët, e të si klidhe e, e fuqeshma. Praktikështë, gjithashtu të Muhammedi sasëm të thëtë, vë gjuhilët kurre të ajni, fëssala, që ka, thëtë, kurre të ajnë është një kënësi e pasachme, apo që e ndin Mbi dje, thon dietaret është lidhë me kurratul ayn me sy apo që në Jezu, nga se edhe nga knejësia e madhe, syrin loton lot të gëzimit. Kjo që knejësia e rronu, kur për çdo gjë. Edhe të dërguari sa knejësia këti niveli më është bër, siko nuk ka thën bis sala, nuk ka thën me namaz. Me namaz, jo. Po kanë fis sala, kur janë branda namaz, atër fillon të përzime të tjera. Atër fillon të lidhet të tjera të pasaqme që nuk janë jashtë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 Filmesh dhe ndëruar Allahu Jalla wa'ala për mes namaz naka ndëruar dhe naka privilegjuar dhe naka dalua nga kriesti të tira ndaj Allahu Jalla wa'ala thot wa fi anfusikum afela të bësirun edhe në vedvetin e juaj ka fakt argumente për Allahu Jalla wa'ala afela të bësirun a nu kien duke i par qatada i rahimu Allah qatada i rahimu Allah O fi në fusë ju, vetë ju. Çfarë është për për çelë? Thot një nga ato që përmendës namazit. Si namazi? Tha shikoj përshëm formën e namazit. Ai për përshtatet ndonjë krije të tepërposteriorit, konstrukti fizik në kriçetë, përshëm bull, koha gjëra që i përshtaten edhe krijesave të tjera, jo të njerëzit. Po namazi nuk i përshtatet as një krije mesnjëri. Mesnjëri ta von. Që a të, të kupton se Allahu xhallahu e ka ndëruar vetë këtë rrim me këtë afrim të Allahut xhallahu. Edhe pse Fëndërimi i Allah Gjallahu Ala, lefëndërimi i ti përmëndia më në të di, amenedi, nuk është ekskluzive për njeri jënë. Apo, va imi shëin illa ju sebi biham humbi hamdi. Gjitha gjë e lefëndërën Allah Gjallahu Ala, andë lefëndërimi i Allah, fëndërimi i ti më tjetë përkësit të tjera. Ma dhje, kao të smetime, se e, i ështën Suleiman al-Isham, se bretë kohë se Allah në e madhërën ma shumë së ti. Gjitha zër e i saj që delë ësht Çdo pritë çdo çdo çdo çerri mesazheve është lajrim i Allahut xhallaj. Madje i dërgohen i sot në ka përmand se edhe gurët Allahu xhallajin e madroi. Atë e kanë ditë se i kanë marrë tri gurrë dorë dhe i kanë dëgjuar Ebu Bekri, Omeri, kanë thënë subhanallahu elhamdulillahi gurrë duke bën këto. Në, në, në. Andaj çdo gjë që e bën Allahu xhallaj leu, për ju çdo gjë për namaz. Shikoj? Kësh nderi veçanë? nderi posaçëm. Ne me këtë koncept. Jo me koncepti thëshë obligim kulet në drejtim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 Andaj dit për ditë, konstrukti fizik i njëri u therrdheni um po na mas. Heshtura është edhe ashta, ne jemi nuk s'andu kem në jetë, por thyrja jote, çdrimin këmp, porula jote, gjitha këto të thosën apo shon deri se ti nuk bën tjetër pos këto. Ji i përshtatshëm vetëm për kët formë. Çdo veprim tjetër namaz, e që të jesh na mos, ne ju mund të di pa përshtatshëm. Dhënshëm. Anëso ko veprime që ne ju e dëmton shëndetin e ti. Nuk është nuk është kompatibil problemin e saktuar, por për shkak të efshet dhonse e trupit içi të që bën të bën, këtë, e bën e të saktuar. Po nuk është për të, është krijuar për të fal. Atë dëriu namaz vi në mësh e kupton kuptimin e mos është nderim. Allahu xhallahu qandëru. E para, e dyta. Ës hyrjet e Allahu xhallahu ala pa protokoll të pa agjend. A kupton? So do të të Allahu xhallahu ala ti Shiko kriu sigurisht. Nuk duhet protokollica këtu, nuk duhet agjenda këtu, nuk duhet lejë, vetë Allahu akbar Imranai. Fkaç komunikimin ditën e parë në fillim. Menjher, menjher. Ku je këtu thotë? Takohsh me dikën tjetër, shukun të duhet, duhet telefonat. Kriu sigurisht kush është ai? Apo ku është motheria e ti, ku është madhria e ti? Ku është nevoja jone për të çjekim? ku është pa nevoja ti për neve, nuk i duhme një fara ti. Në ka mundësuar, ka thënë, në qovë se më afrosh me në vazën, kur dëshirën ti mundëvishë për mes në vazën. Ti në qovë se eki një mikë, apo dhe kërëtari shtetit kërëmisit të tatë, me këtë, kur dëshirën ti, gjithë pjesë në mundëvishë atë. Sa është për ty në të rëndërmë këj mikë? të kriministit, të kemudit, mundësit këfizuara, tafatizuara, gjithashtot me, me, me, me intereset caktuar, nërso namazet, shoqeruësit, për të futë të kalavgjën le uala një gjithdo kohë, në, koh, në zërërë thanë, sërë të disërën. Pa protokoll, pa gjënë. Pa, pa gjënë. Vecë me namazet këtë mund këtë. Namaz. Shët, të alikështë. Me namazet. Gjithashtot, aje që duhet akumë në namazet është, namazet në këthen të korrigjin kë e vazhdimishtë.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 Kupa Ko e ngris kokën, kutën Ko me shku. Ktheu në origjinë. Ja, origjina. Sa di mbi, sa di mbi shpirtin e kësaj toke, nisi nën në barkun e saj. Kur ta kujton gat namazin. Sa diliçi nuk prek ballti me tokë, apo ësht, është është shumë i ekspozuar. Rreziqjet si e ndërve sigurisht është më ne mësia, hutia, padrejtia është shumë e dhira. Ti mund tish, po shambl, padret, tuk, tush, të thësh, për shembull, i padrejt, posa të prekë tokë subhanallahu. Kto do të futet kë? O zot do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 e ka bër namazin me anë këtë koriza. Dheniu posa det nga origjina ti, prishet ato. Prishet. Gase ka pëtimësia, ka vetë pëlqimi padrejti të ndosh me këtë rrugë. Posa i kthej të origjinës, atë shikos se shiko so bukur e ka lidh me kaq person, apo origjinën me luftimin e lakmisë. Thot hadithe sikurson Buhari. Thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Bir i ta dejmet, po ti mbushë kjo lugin marri, do të lakmante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 Apo, dhe të hudhim dhejnë me te, ta është angope. E përse të vijë kjo kë fazë, kur të ngopin me dhe gjatëvarimit, apo, njëriu këtë ngopi i akujtojnë vetës i sarë, balit i prej këpër tokatë. Kasi i këthejtë dhe bazë dhe regjistit. Andaj, edhe me namazë, apo njëriu i këtose, qëfar kje ti më mimë se tjetëri? Kullu kumin Adem, od Adem, për të rabë. Gjithin nga Ademe. Ademe ës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 bëh origjinal. Dhe kedit, kushto nuk nuk bën dhënieri. Kur nuk jeni deri këto. Bëh origjinal. Wallahi nuk e nuk ia kthen njeriu origjinalit neti. Askur, sikur se namaze. Ka servien kontakt direkt si për drejt me origjinë e tij sikur se thash me tokë. Do të zbatuar urdhat e krijuar se. Pa dyshim. Me ç'folëm për lidhjen e fortë hoc. Folëm thënë vërtet që është nder për veçantarin koncepti i drejt, fshinj hyrje pa protokol tham. Me pa gjend para praketë, këthehim në origjinën. No, Atë rëndësi tregon që shumë madhë më madh përmend ne kozmosin. Si kanë namazin në kozmosim, të obligimit vetë që na ka dhënë Zoti. Fillimisht ë uh, u lidhja e namaz në kozmosin fillon që nga uh, dita e obligimit të tij. Apo asë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam parti i parë obligim namazi nuk ishte në tokë. Apo, të gjitha obligimet që i kemi në dajzot i gjellë e walla, u, u bënën në tokë, duke qenë muhamezumë në tokë, mes njerëzve. Ndërsa, në një periud të saktuar të jetës të ti, aje pat një u thimë të jeshë zakashëm, posaqëm në përkësmas, që në gjohën e shraqohet el Isra dhe Miraj, u thimi i nautës dhe u thimi i ngritis, dhe të allahë ta të gjellë. Patë rasim ndër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 Kjo është zona që asë kush në gudëzon të tja frotë Allahot më të e përë. La ilaha illallah. Ta është vërë dhëtë i më të utje. Në vendin, në afërsin që asë kush heq në këpat në ndërë i në shkel, shkeli Muhammed s.a.s. Për shfar a thua shkeli? Për tja bërë Allahot më ligim në mosën. Andaj kënë e me kumëtun e vese. I tërki kosë mosën. Apo? Me në gjërësin që e ka. Me malësin që e ka me gjithat, e ka një vit saktuar të afrimit e ka Allah Gjellohale. Në tërë këtë kosmos, ti i vetmi, që mund të këlesh këtë vit të afrimit e Allah Gjellohale me namazën. E parë, e dyta, duke shku Mohamed Në, në qilë, tha, në gjdo katë të qeve duk ngrit, nga si ishin 7 katë, 7 palë qilë, në gjdo katë duk ngrit, pash me lek në këm duke që duan, pash me lek në ruku, pash me lek në sejde. Andaj, adhurimi jonë i Allahot me namaz është një përputhje me pjesën e mbetër të kosmosit, që në këtë mënyrë, në këtë formë, Allahot gjellonë e adhurat. Andaj, ti e ndinë si e pjesë, apo, e këti kosmosit. Nuk i jash këti. Ti e pjesë e kësaj, nga se adhurat zotën e këti kosmosit. Dhe gjitha ashtut, ajo që mund të përmanën këtu është se, mund të tejkalash, apo, shumë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 edhe duke dodi kund tjetër. I i, i duke lundruar në një hapësirë që nuk ka nuk ka një transportues që mund të bartë ty atij aty. Por edhe duke qenë i lidhur me Zotun Xhelavula. Është një bot tjetër s'të tjetër. Andër ata që u falën dhe adhurojnë Allahun Xhelavula deri për mes namaz dhe pretuar kështëti, sikurse do të klasin për pretimet e kërcmë namaz. Nesot. Ata wallahi realisht kuptuan. Ara, gjasë nuk mund ta kuptosh ndryshë për pretimin e ty. Si mund ta kuptojë kështi? Për shkakun tregom ti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 andoj modui kjo fa vetem pritni sot lidhem namaz unë them allahu akbar past vallahi bilaj nuk mund ta bëj kët mos më qenë transmetime të sakta unë nuk di si ndodh kjo punë si është e mundsme njeriu të thot allahu akbar dhe të kenë dikë më të vëjim sesa anesezioni po sa shkenca ka vërtetuar e ka vërtetuar ka qase kanë bër studime të sakta se sa ka sa ndikon sa ndikon meditimi dhe imagjinata në zbutjen e dhimbjes apo kan marr dy grup një grup njerëz mesmuaj të njëjtë me dhe i kanë dhënë dy grupe apo këta i kanë tani trajnuar për meditim po fat keq është gabujson po meditimi tek vëndet zhvendosja nga vetja jote të dëshni ndikon tjetër duke medituar përso këtu nuk ka dhënë medikamente qetçus ndikimi i meditimit ka qenë për 70% më i madh se ndikimi i medikamentit në zbutjen e dhimbes jizai mediton diçka që nuk ekziston imagjinata pa lidhje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 dhe fëmijët i kishin kuptuar një sekret apo se si t'ia bënë kriteri ai futës shtëpi të qet. Pastaj thonë te Allahu allah, Akbar kaploi shtëpiën e zhurm. Pse? Artur kufalet nuk nuk ndëgjonin. Nuk di çu Allahu nuk di. Si Munir tani nden në një shkollë që falet dhe nuk ndëgjon asgjë për rreth. Nuk ndit asgjën vetë ti që von. A nuk është keni u thëm di ku t'er ti jiku prezant? apo me çelën tënë me trupin tënë me me me fizikusin tënë këtu je por me veten tënë me shpirtin tënë di diku tjetër atë. Në ndjerë edhe në gjum është thật apo por nuk dëgjon zëra pse pse shpirti është diku tjetër. Andaj ne këtu ne këtu e pritetim po për fat që ti s'u kemerit më për tu endëpër mas namozët. Ne kemi pritur këtu përmes gjumit. E kemi pritur këtu përmes telasheve kur ke galet shumëta Ashtu që më thua që çfarë thotë as nuk është këta po ne kemi përtuar pjesërisht këtë shkputje por fat keq është kolmaz jërë vetirë para mendon kur ka bëhet përmes namazit apo çfarë udhimi është ky çfarë shëti këna për kosmosat që thash të parë të të një kanë prietuar. Në të vazhëm e Shano Hoxhën në pjesën e dytë për të zbytu këtë oksoria për prietuar këto e Shano Belin e Lot mas të që putemi për të marrë disa opinione në të tëren. Të ndërruar miqë, këthemi në basi të dëgjojmë opinione që kemë marrë nga disa njërës në lidhje me konceptin e tyre mbi namazin. Namazin është gjëjmë rëndësishme jetësime dhe është do besimtari në veçanti, Namazi është që vlera e tij është domethënë e pa e pa përcaktueshme, domethënë. Si Gjema me vlerë. Si konkretisht? Për shemb, nëse do t'i thuoshim besimtarin që ti ofron sado e madhe të jetë shuma që ta lë në qofë dhe një vakte namaz, ai që është besimtar nuk has mendje nuk i shkon më bogë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 emoralit dhe sjelljes njeriu ose rregullimi i jetës të tij. Çfarë do bie këtu? Atë botën në anën tjetër. ë Në këtë botë është, tha thash, është lidhja e njeriu me Zotin e tij dhe gjithashtu është pastrim i njeriu apo rregullim, dhe në botën tjetër namazi është e para gjë që do të pyetet njeriu. Dhe nëse me namazin do të shkojnë punët e mira, profeti Allahu xhënja xhnalu sallallahu alajhi wasallam ka premtu, ka thonë nëse punët me namazin shkojnë mirë, atëherë çka vjen pas tij shkon për mirë, pa vjen e rregulluar. Nëse me namazin punët shkojnë keq, çka vjen më mbrapa vjen edhe keq sot. Nëse e thom thjesht gjëja më e shtrenjtë më e rëndësishme do isha shumë e thjeshtë se shumë të përgjigjëshin kështu. Unë do të them kështu. Ndruktimin tim ko gjërgjat drejt të dhëzimit, unë kom gjitë diska që s'kom gjitë më përpare. Aja është medikën, guzoj, të filloj shqoqërimin me dikën, nëse ku dhejtë të them shqoqërimin, me dikën që ndoshta dhejre atëherë gati nuk e kam ljohur. Edhe ajo është shëndrun diska ma të shqajten jetën dheme, edhe ajo është koha kërë unë vetëm prate e ndaj për më të dashurin, më të të respektuarin për të dhuruarin. Temë është në mëzibë. Së në është bërë shoko me më i mjë jetës të ndër? Absolutisht. Së lëzishtë, koha më e dashur për mu gjatë ditës, është koha në mëzit. Qëfar në nësje kaj? Pikrështë, dhe më thonë kjo, që më është mundësuar të komunikaj direkt me kryusin. Në atë kohë e tregon vetë rëndsinë domethënë nëse nëse kemi kohë të të komunikojmë me prindrit, me shokët, me gjithjetër për ndonjë rëndsinë, me kriuzin, qëllim na kanë gjithat çfarë rëndsi mund të them tash për për për ato domethënë vlerë shumë e madhe. Si ë uh, namazi katër ritet e veta uljet dhe ngritjet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 të cilin nuk e kisha japë për asë gjë, absolutisht asë gjë në këtë jetë. Shpesoj, dhe me thonë, shpërblimin njetën tjetër, po vrej edhe frytët e këti shpërblimit edhe tashë. Po ajo që duen të arimë se cili për besëntarë është uh, shpërblimin në botën tjetër. A mund të shumë namazin tjetë, shtë obligima po ndërë? Jo, namazin një hoqështë një nderuarë,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 me krijesës dhe krijuesit. Përmendon tre pika të rëndësishme të konceptit të drejtë. Themë që ishte lidhja që është nder, që ne ka bërë Zoti ne si njerëz, konstrukti jon. Them se ajo ishte një hyrje pa protokol që krijuesi on në çdo kohë, në çdo moment nëpërmjet namazit. Me një kthim në origjinë. Folim për rëndin që pati. Lidhet ona me kozmosin me namazin. Të zbresim në tokë, holsh. Janë munduar dietarë që ti numrojnë dobitë e namazit, por në fond janë dorzuar të shumta që janë. Dhe mund të themi njeriu për zona mës pritet të ndobit posaçme, që ndoshta nuk ka qenë namazin paraprak. Andaj, nëse mundojmë që simbolikisht të përmendësoni zonë ka këto dobi për të kuptuar se sa so vepër e mirë so është namazi sort e rëndësishme. Por megjithatë, do të mbetet një ekufizuar. një pa e kufizuar. Pa të, Dhe një të një cili lert pritet të prjetoj... mbeten te ti. Dotë kërkon dobi tek si namaz. Njerëzit kërullazin për dobit, zakonisht ka ndëshirë të flasin për dobit shëndetsore. Pa, për dobit pa, tjel, ka tjel, njërë, më të reale. Ka ndëshirë. Irë po më pëthëmë se dobia me madhe namaz është se njeri ju për mes namazit praktikë është konfirmonë robi kujtështë. Kjo është me madhe. Robi rejmi. Njerëzit për shemblë sa so bëjnjit në kësoj botë për të dëshmuar sincerisht për katsinë të tjune dhe ndë n subjek i caktuar partijak ose ndaj nda, nda, nda, nda, nda, nda, njeriu. Bën djeshmos. Haj doin koh. O po, be durata hu join koh mund. Pse? Vetë për të gusë unë më ty. Apo. Besimtari në namaz zakon kat konfirm me kënaqësi. I kujt është? Ku i përket? Do të thën i ja ke na'budu wa i ja ke nsta'in. Do ka ak ak ak po di ku doa i ja ke na'budu wa i ja ke nsta'in do ku të drejt namazë ak ndaju.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 kam shkuat te kam punuat te kam ber to perse i kthem iot jam dal per seri punoi angazhom mund ta vitem kthem iot jam shiko pa asnj te kandid iot jam iot jam s kam shkuar as ku ne zot un e iot jam kam gabor pa iot jam apo ako do bime ose kjo kjo do bime me madhe se arrin deri arrin te qe konfirmon allah azajal robrin qe qend ai ti pastaj gabje ne mosh se si kurse Allah Gjellua thëtë, i në salatë të nëha në fahësha i o lëmunkër. Në mazi, e në lëgën njërion. Fahësha, e në punët e pesta amërale. O lëmunkër, e në gjithë të punët e të të të këqijat. Andaj, nuk ka, nuk ka metodë më efikase për të pastru njërion nga mëkatët, për të arruajtë nga të këqijat.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 apo më shumë e thot ka pi alkol megjithat ka bë ama realitet megjithat ka bë punë kësia kur është spenduar nuk është konvertuar është spenduar është spenduar si na ka qenë shëre pendimit i ti ka fund me volamaz dhe po sa ka fund me volamaz gjithë këtë i ka praktikë apo e vërtet dashaj musliman ka qen ai dorsta edhe ka gjerun dorsta haptë me siguri pa. mirë po e ka bë kët o këtë pendimi i ti është përcjell me volamaz Pa po nësa ështu i namaz të kabrati së topën, për të kuptu se jë ja, dubija. Andaj, i namazit mundë zënë që tjeshtë musliman si duhet. Muslimani, I namazit mundë zënë që të lërgosht, të lërgosht nga prangat e injerancës e mëkatëve të tjera të shumëta. Gjithashtu, nga dubit e namazit të shumëta thasht që jenë, është se bën që besimtari dit në gjykimit, apo? të jetë i rështuar në karavan e duhar. Si ndodhë kjo? Më më më nësëm ka përmenë se aji që nuk e falë namazin, rënjallë ditë në mazir, gjykimit në shocin e Karunit dhe Farahunit, një dhe të këqi. Kusë mund të tonë që të përcaktosh shocinit të ndë, ditë në gjykimit, namazin. Ka se edhe këtu e ke posë këtë shocinit. Andaj duke falë namazin në dhe nërruar, ti fiton për krahës që ditë në gjykimit të ndihmojn sikur të si ka hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu xhelalu wel ala ju kompani një grup njerëz futën në xhennet. Dhe për një moment ata ndalen. Allahu tha pse nuk futeni? Ati Arab është se njëri ka qenë me neve në namaz. Nuk është me neve. Nuk mund të shkojnë patë. Ndërmetsojnë xhamati i xhamisë. Apo ku ti e falmet, ku ata të kan pa? Ndërmetsojnë tek Teqete Allahu xhelalu wel ala që ndoshta për ndonjë mëkat eventual kepsuar, edhe Allah Gjellera pranën në dërmetsimit t'yne, shpëtan të fund në gjennetapën. A nuk ka dobi më malësik, ja? Jo? Pasaj dobi të tërë është se namazit është qëtësim shpirtnorë, namazit është poshim dhe prejhje, namazit është knaci, si kurse e ka cilësuvet Muhammedi sallallahu alaihi namazit është gjitha është nga dobit e shumë të të namazit është se namazit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 i të rasoj që i ngarëkuar gjëtë gjët ditës, mi aftën që namazë është zbatim i urnit e Allahot ato gjellë. Ese Allahot gjellë levala, thëtë, Valedhikurullahi akbar. Përmendje Allahot që ndonë namazë është me ma dhe nga gjithë të dobitjëra që ju e rrinë edhe. Mi aftën përmendje e lëj lojshme e Allahot në namazat. Përndaj, ne, si kur që edhe kemi përmendje nisa raset saktuar, ne jemi konsumues të begative të lëj lojshme. A Në nuk konsumevi që një begati. Të shumë të kemi begati. Andaj, namazi është falenderim dhe mirënjojë ndë Allahu të asgjerë, në mënyrët të lojlojshme për begati lojlojshme. Gazi të të kërë aqeran, betëm në një mënyrë, Allahu në falenderan. Prevu është nga ushime dhe në këtë mjë dëshërën që Allahu në gjëllë uale ata falenderash. Jepë se të ka, dhe nuk e dhënë se të ka, dan me falenderu. Më nuk ka diqë më t Ka në muzikë qocën dhe në kam koruku, kokë dua, kokë thënie, kokë drep. A do më bëni të lloj llojshme? Apo çn kët mënyrë ti? Për mësim veprimet e lloj llojshme, falërimet e lloj llojshme, mirënuet e lloj llojshme. E, falënder Allahu xhelalu veala për dyta beqet e lloj llojshme. Sofre Maadi bin Khaym al-Jaziz. Atë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur rrit biri i a dhe me tapa, son nye qocë funksionon se Allahu xhelalu veala. Çdo nye që funksionon do lëvizje me 10 rreth 100 nyje gjithaqto duhet kët lëvizje që unë bëj kët tyre duhet meqenë alhamdulillah ka se dikush është për të kjo kjo pa mundson thjet kjo këto kjo këto që po thjet kështu nuk ka qerasish dikush duke mundsu më thë do të thën subhanallahu loj la ilaha illa shiko sa nyje sa pegam bashkë për gjithë këto mjaftoi dy rëqate na pastë nuk ke nevojë për zonë të ulham la subhanallahu la ilah s'ke nevojë dy rëqate apo për gjitha këto lëvizje të lloj-llojshme me funksione të lloj-llojshme thi e falënder Allahu xhëlal leuala mënë e adhyrë ç'përmbledh mirënjoi dhe falëndrime të lëllëshme dhe kjo është namazet. Atëh mënyra e vetme për ta falëruar Allahun xhëlal leuala konform konsumimet e negative është namazet. Dhe kjo duhet të bëhet gasa të shpërloan të shpëlon namaz më të modhe nga burrë që ndajtojnë xhel xhel luap. Do kë falëndruar thar në mënyrë të lëllëshme përball konsumimit të përdorës së negative të ndajshëm. Allahu nrroftot. Ah, ti Allah shpëj. Allah shpëj për leftot të, lef, të, të, të më afë dhe gjithë të mirët dhënë të bëhen në botën tjetër. Ah, Allah e trutë të dashur. Atë kemi përfunduar emisionin e parë në lidhje me namazin. Përsa i përket përjetimeve, si kanë përjetuar të paratën, çfarë skenash përjetimi kanë pasur ato para të tjera në emisionin tjetër flasim për namazin. Inshallah. Insha të nderuar miq, dhe kështja pjesa e parë e emisionit tonë kur folëm për namazin. Dhe shumërës kur folëm në pjesën e parë, kur thamë lidhja e fortë mes kryusit dhe kryesave, do të kemi i këtë lidhja e fortë për herë, sëpësër ëndësia ti është shumë e madhe. Takojmë në misionin tjetër, kur të flansim për prietimet që kam pasur të parët tanë, dhe si të të, të projtojmë neve namazin. Ndere tëre që ofshim kudesin e kryusit, selam alikum, rahmetullahi, o brekatu.